מבוא חלק ב' מה שמך? שמי דוד מה שמך? שמי דוד מה שלומך, דוד? טוב מאוד, תודה מה שלומך, דוד? טוב מאוד, תודה מי אתה? המורה? לא אני התלמיד. מי אתה? המורה? לא, אני התלמיד. מה אתה לומד? אני לומד עברית. מה אתה לומד? אני לומד עברית. ספר בעברית או ספר באנגלית? ספר בעברית ספר בעברית או ספר באנגלית? ספר בעברית מה שמך? שמי שרה מה שלומך? טוב מאוד, תודה. מה שלומך? טוב מאוד, תודה. את המורה? לא, אני התלמידה. את לומדת אנגלית? לא, אני לומדת עברית. את לומדת אנגלית? לא, אני לומדת עברית. איפה הספר? הנה הספר. איפה הספר? הנה הספר. ואיפה התקליט? התקליט על השולחן. ואיפה התקליט? התקליט על השולחן. שיעור ראשון חלק ב' האם כל המזוודות האלה שלך כן, המזוודות האלה של כל המשפחה. האם כל המזוודות האלה שלך? כן, המזוודות האלה של כל המשפחה. האם יש לך מה להצהיר? לא, אדוני, אין לי מה להצהיר. האם יש לך מה להצהיר? לא, אדוני, אין לי מה להצהיר. מה יש לך במזוודה הזאת? רק חפצים אישיים ובגדים. מה יש לך במזוודה הזאת? רק חפצים אישיים ובגדים. איפה הדרכון? הנה הדרכון. איפה הדרכון? הנה הדרכון. איפה המשפחה? כל המשפחה פה, הנה כולם. איפה המשפחה? כל המשפחה פה, הנה כולם. חלק ג' לאן אנחנו נוסעים? למלון הדר בתל אביב. לאן אנחנו נוסעים? למלון הדר בתל אביב. כמה עולה הנסיעה? עשרים לירות. כמה עולה הנסיעה? עשרים לירות. שיעור שני. חלק ב'. <בית> סליחה, אדוני, איפה חדר האוכל? הנה כאן ישר חדר האוכל. סליחה, אדוני. <סליחה אדוני> איפה חדר האוכל? הנה כאן ישר חדר האוכל. מתי אוכלים ארוחת בוקר? משעה שמונה עד שעה עשר. מתי אוכלים ארוחת בוקר? משעה שמונה עד שעה עשר. איפה המעלית? שם, בצד שמאל. איפה המעלית? שם, בצד שמאל. באיזו קומה החדרים שלנו? בקומה השמינית. באיזו קומה החדרים שלנו? בקומה השמינית. מה מספרי החדרים שלנו? 805 ו-807. מה מספרי החדרים שלנו? שמונה מאות וחמש ושמונה מאות ושבע. שיעור שלישי חלק ב' שלום, יש שולחן פנוי? כן, יש שולחן פנוי. שלום, יש שולחן פנוי? כן, יש שולחן פנוי. כמה אנשים אתם? ארבעה. כמה אנשים אתם? ארבעה. יש לכם שולחן פנוי אחר? כן. בואו איתי בבקשה. יש לכם שולחן פנוי אחר? כן, בואו איתי, בבקשה. האם זה בסדר? כן. בסדר גמור. האם זה בסדר? כן, בסדר גמור. מה אתה רוצה לאכול? לחם שחור. תני לי, בבקשה, גם ביצה קשה. מה אתה רוצה לאכול? לחם שחור, תני לי בבקשה גם ביצה קשה. מה אתה רוצה לשתות? אני רוצה קקאו עם הרבה חלב ומעט סוכר. מה אתה רוצה לשתות? אני רוצה קקאו עם הרבה חלב ומעט סוכר. שיעור רביעי חלק ב... שלום, מר טל במשרד. אני מצטערת, מר טל איננו במשרד. שלום, מר טל במשרד. אני מצטערת, מר טל איננו במשרד. למסור לו משהו? מסרי בבקשה שמשה ברמן טלפן. למסור לו משהו? מסרי בבקשה שמשה ברמן טלפן. שלום גברת טל, מדברת דליה, מרים בבית? כן, המתיני בבקשה. שלום גברת טל, דליה, בבית? כן, שלום דליה, מה נשמע? אין חדש. שלום דליה, מה נשמע? אין חדש. מה את עושה הערב? אין לי תוכנית מיוחדת. מה את עושה הערב? אין לי תוכנית מיוחדת. שיעור חמישי, חלק ב' הנה הדואר, מתי הוא סגור? הדואר סגור בשבת. הנה הדואר, מתי הוא סגור? הדואר סגור בשבת. מתי הוא פתוח? הדואר פתוח מיום ראשון עד יום שישי. מתי הוא פתוח? הדואר פתוח מיום ראשון עד יום שישי. מה יש בחבילה? בחבילה יש רק ספרים חדשים. מה יש בחבילה? בחבילה יש רק ספרים חדשים. בדואר אוויר או בדואר רגיל? בדואר אוויר רשום. בדואר אוויר או בדואר רגיל? בדואר אוויר רשום. חלק ג' מה המחיר של כל גלויה? שש אגורות. מה המחיר של כל גלויה? שש אגורות. כמה עולה הכל ביחד? שתי לירות וחצי. כמה עולה הכל ביחד? שתי לירות וחצי. שיעור שישי. חלק ב'. כמה אתה רוצה להפקיד עכשיו? אלף לירות. כמה אתה רוצה להפקיד עכשיו? אלף לירות. מהי הריבית? חמישה אחוזים לשנה. מהי הריבית? חמישה אחוזים לשנה. מה כתובתך בבקשה? אני גר בתל אביב, ברחוב ביאליק, עשרים ושמונה. מה כתובתך בבקשה? אני גר בתל אביב, ברחוב ביאליק, 28. חלק ג. אולי אני יכול לעזור לך. הייתי רוצה לקבל הלוואה מהבנק. אולי אני יכול לעזור לך. הייתי רוצה לקבל הלוואה מהבנק. הלוואה לזמן קצר או הלוואה לזמן ארוך? הלוואה לזמן קצר. הלוואה לזמן קצר או הלוואה לזמן ארוך? הלוואה לזמן קצר. מהו הסכום שאתה רוצה לקבל? 500 לירות. מהו הסכום שאתה רוצה לקבל? 500 לירות. שיעור שמיני חלק ב' מה שלומך, דני? לא טוב, אני חולה. מה שלומך, דני? לא טוב, אני חולה. מה כואב לך? לפי נזלת. מה כואב לך? לפי נזלת. איך אתה ישן בלילות? אני לא יכול לישון בלילות. איך אתה ישן בלילות? אני לא יכול לישון בלילות. איך התיאבון? אני אוכל, אבל בלי תיאבון. איך התיאבון? אני אוכל, אבל בלי תיאבון. האם אני חולה מאוד? עליך לשכב במיטה שבוע ימים. האם אני חולה מאוד? עליך לשכב במיטה שבוע ימים. שיעור תשיעי חלק ב' מה התאריך היום? היום שלישי בספטמבר. מה התאריך היום? היום שלישי בספטמבר, מתי נוסד לירושלים? בחודש אוקטובר מתי נוסד לירושלים? בחודש אוקטובר האם את פניה בשבוע הבא? הבה נראה האם את פניה בשבוע הבא? הבה נראה איזה יום היום? היום יום שישי איזה יום היום? היום יום שישי. האם את רוצה ללכת לטייל ביום ראשון? ברצון רב. האם את רוצה ללכת לטייל ביום ראשון? ברצון רב. שיעור 11 חלק ב' האם אני יכולה לעזור לכם? כן, אני רוצה שפתות. האם אני יכולה לעזור לכם? כן, אני רוצה שפתון. איזה צבע? אדום? לא, אני מעדיפה כתום או ורוד. איזה צבע? אדום? לא, אני מעדיפה כתום או ורוד. האם את אוהבת את השפתון הזה? לא, זה קצת יותר מדי בהיר. האם את אוהבת את השפתון הזה? לא, זה קצת יותר מדי בהיר. איזו מידה את נועלת? אני נועלת מספר 34. איזו מידה את נועלת? אני נועלת מספר 34. חלק ג' במה אתם רוצים לרהט את חדר השינה? אני רוצה להזמין ארון קיר לחדר השינה ושולחן כתיבה לחדר הילדים. במה אתם רוצים לרהט את חדר השינה? אני רוצה להזמין ארון קיר לחדר השינה ושולחן כתיבה לחדר הילדים. האם אתם מקבלים הזמנות? כן, אנחנו מקבלים הזמנות. האם אתם מקבלים הזמנות? כן, אנחנו מקבלים הזמנות. שיעור 12 חלק ב' לאן את אני הולכת לבקר בלול. לאן את אני הולכת לבקר בלול. מה את אוהבת שם כל כך? אני אוהבת לאסוף את הביצים הטריות. מה את אוהבת שם כל כך? אני אוהבת לאסוף את הביצים הטריות. האם את יודעת לזהות פטריות טובות למאכל? קל מאוד לזהות אותן. האם את יודעת לזהות פטריות טובות למאכל? קל מאוד לזהות אותן. חלק ג. האם אנחנו רחוקים מהרצליה? כן, אתם רחוקים מאוד, ילדים. האם אנחנו רחוקים מהרצליה? כן, אתם רחוקים מאוד, ילדים. מהי הדרך להרצליה? כאשר תעברו את הקיבוץ, פנו אל הכביש הראשי מצד שמאל. מהי הדרך להרצליה? כאשר תעברו את הקיבוץ, פנו אל הכביש הראשי מצד שמאל. מה המרחק להרצליה מפה? שבעה עד שמונה קילומטרים. מה המרחק להרצליה מפה? שבעה עד שמונה קילומטרים. שיעור שלושה עשר, חלק ב' השולחן ערוך יפה יעקב? יפה מאוד, אני אוהב את השבת בבית. השולחן ערוך יפה יעקב? יפה מאוד, אני אוהב את השבת בבית. מדוע אתה אוהב כל כך את הארוחות בשבת? בשבת אני אוכל לאט, יש לי זמן. מדוע אתה אוהב כל כך את הארוחות בשבת? בשבת אני אוכל לאט. יש לי זמן. איך את מבלה את השבת, מרים? בשבת אני נחה. אני אוהבת לישון מאוחר. איך את מבלה את השבת, מרים? בשבת אני נחה. אני אוהבת לישון מאוחר. עד מתי את ישנה בשבת? בשבת אני ישנה לפחות עד עשר. עד מתי את ישנה בשבת? בשבת אני ישנה לפחות עד עשר. חלק ג' <גימל> כיצד את מבלה בדרך כלל את הערבים? במשך כל ימי השבוע אני נשארת בבית ולומדת. כיצד את מבלה בדרך כלל את הערבים? במשך כל ימי השבוע, אני נשארת בבית ולומדת. האם את אוהבת סרטים היסטוריים? כן. אני בכלל לא אוהבת ללמוד היסטוריה. האם את אוהבת סרטים היסטוריים? כן. אני בכלל לא אוהבת ללמוד היסטוריה. שיעור 14 חלק ב' אתמול אחר הצהריים היית עד ראייה לתאונה שבה נפגע דוקטור למברט? כן, אדוני. אתמול אחר הצהריים היית עד ראייה לתאונה שבה נפגע דוקטור למברט? כן, ‫הייתי ליד התיאטרון הקאמרי. ‫-איך קרתה התאונה? ‫דוקטור למברד, שמכוניתו נסעה מהר מאוד, ‫לא יכול לעצור אותה בזמן. ‫-איך קרתה התאונה? מה הייתה המהירות של המסאית בזמן שקרתה התאונה? בערך 30 קילומטר לשעה. מה הייתה המהירות של המסאית בזמן שקרתה התאונה? בערך 30 קילומטר לשעה.